ودید الله اشار کړي ودا ونیثار شمه الله څکی سره هغه ته مخکې په صراحت نهسته داود دې به بیا د به دوا جنا الله اشار کړي داود وروسته مونږ جام د جان نه او تلاش او خپل سره ته جګړه مونږ باندې تناس وسو فدقبا الله طغغت هغه ځدې اشار کړي دوی بلون ته روونهه نه شریده نه د بلون سره دې الله تعالی د مصاصه په شان کی قبل ووی نو خیر خو دا و روات ال اداشی تجے سنا بنی کی نہ تھا او دا شان دا وے جکنے ظالمانو زکو دے غلط کرما خوش ی طریقہ تے وے کس نہ طریقہ خشت جنہ کی گئی خشت او دا بری شیل بچ کر جکنے تجے بنی سشی تجے بنی احتشینو چکل فحاشی تو مسلمانان کی مشورہ آغا بیلہ لتا شوی دی نو دا ی واحد طریقہ جکنے رچاں و خود دے بلن دے بارو دی انجیوز جنکی راو لگلی شیبا چیجی راو لگلی انجیوز, انجیوز جنکی راو لگلی آزما مسلمانانو تمینس کی کنا شاگر سی خستا خستا جنکی جکل او لی دو کنا یو صبت ہو یو قوم کی کم مشروع آگر چکم جو آگر سا زنا شروع کرا زنا جکل شروع کرا بس قصہ آمش تان مرضو لگی دو پاوو بانی مسیبت را گئے نو مسیح اسلام خبر شد سخصہ دو چ مجاهی در اغی او داغا ظالم چکم زناکارو اغا پنیزه او او ای پدیزه کی او دش وچت که و یا اللہ پو که استاس را استاس قانونسا چه چو قد داری که دا زور که ما. نو پس داغین اللہ پو یا اغازاب رفت او دیولا چکم دنبی روس کو فتح بر کرده خود دا قصد نوالو عالم نو اسرائیلی ها دیتا وی خود داغ بلوم ابن ربادات و بارک اللہ وی چه تا گورینا نبا اللہ جاتینا آیاتینا چه ماو تا اسم اعظام ورکڑی وفن صلخمینا آغین اووتا دوی مواقع دا آیات دو حافظ ابن کسیر اومیان نیابی سال سر لگولی دیا اومیان نیابی سال جاہلی معاہد ہو جاہلی معاہد ہے او دې دې را شاره مليږي خستہ خستہ شاره د توحید په باره کې دې اشاره ملي دي, دي, دي, دي, دي وان من فض منن ورحمت با اسایلام سر رسوله مناډیا فقلت له فذهب وهار نفدوا الا الله يرون الذي كان طاغيا دا اشارم د اميه نبي صلچه نو داغه نه پشه محمد رسول الله پیغمبر شو محمد رسول الله هذا زند واجهنا يستغوط زند واجهنا مقافر شوك علام تر علام تر تقولينا آغا سريتا فانسلها من فاطبا وشيطان فقانا من الخارج غمراش شوك دي شوك شو ام اي ابي الساد ام اي ابي الساد جاهد المعايد شوك دا يو بل بذرقو شوش <تصفيق> او کومه سجitato پاره چې الله پخ او خسته جنې چې داودونو سره کې نسته نو یو زوامه دا میچوت ته دې دوی له دې نو دوا جواب لري دا نو دوا لري هغه ځمندラル چې نو مونږ نه دا یاو دې ته انسانات تا وایمو درېم دعا مو کړو د درې وړ په دغه کې لار نو آیات نه پنځه کې لار درې وړ ایا جنان فنسلخ منو ورو ته دی نه فاد باو شیطان شیطان ورتوسی شو شیطان زیا که شیطان نه نه ځانې سوال شیطان دیته فقام شود من الغاوین دکبران و ظالمون نه یهلاک شو نا ولو شی که ما خو خدای الله فرماندل ما پر تکړه پجلس خو بصال عام د قیامت پرات سوچي دی وسړي الله علم پر کړه قرآن علم اجا حاجی سید محمد کړي دې د غايل مطابق نه شېږي بلکې دنیا تر تمایل شي او دنیا دار سکه نیو پاسېږي او د دین څخه باندې که هغه د دې مثال د اندی راځي ولا شي نه لرفنه بیا کز مخفهر ماله ورته کړي وي په دې کتاب سره خو لکنه ه زلاله تو دغه زانانا یا چې ګمنوځه محبت د دنیا به طرف د دنیا ته رجوع کړه به تر کیچ ګمنوځه ونوخته ملکو چې صفات دې پر خوسته به همي صفات یې وګورم وتبرا هو وتاجوش د خلقه یاتو فمسلو کمسل قلب د دې به څل په شان رسبیې انت حمل علی پیغام ان کې پیټ او ما را جوند نه جبر وبا شوق او تترغو یل حسو کطری دیام د زوی او په خوغه او غا پد کړه د عبد شهم دږي چې کوم نه دا هو ها که ګرمیا هم دا غشي کوي او که یخنیا هم څه دا غشي کوي که ته ته وړي او دا غشي هم دا غشي کوي نو دقه وایي دا سپی د سپی سره تشbiid باطل پراست ملاسه و ها د چا سر تشال سره وکړ د سپی سره تشbiid باطل پراسته عالم تشبیه ورته خدای دې مو ډو ګوره دې هرڅه کې څو صفاتو نه وي سپیکي اوسې پداده چې کوم غاټ شړې یا داسې معارض مزه څنګه یې شړې کنهغه ته نه رافي هغه دغه او دغه غریب شړې په ګوته کې مه لاره چې ناغه و چې موږ یې علامه باندې وایو چې موږ یې علامه باندې وایو دا تاسو ته ژوندو کې څه دی غاټ شړې کنه څه ته پته و چې د څه او دغه غریب شړې هغه مدا نو غلط ملوه هم دغه شانت چې کوم دار غټ خلک نه وي السلام علیکم جوړ ټول نه یې صاحب جوړ او چې غری پرځنو په تندرم نو هغه مولای چې د دې ستې په نشان نه کوي ایته بازار په 25 د یوسته هره نو کا وروا اه وای به نه چیرا ته اوس ته خو دې سپي خو دې ته ناشته هغه که کی خو ټول اپدې ځکانښت ها او ځنی مشکلات یې نه نکات نه کوو په دې په ځانې پټې کلا دا وخانانه او وها باندې او څه دا پښې د عوام څخه راځم نو تر دې بلا مرګې ترې روا او دا شی نو په لاس یب چې نووسه او دڅګي هغه غریبانو ته څه دهنه پته ونه کوي یو دا دې ده و بولي دسپیدہ کباہت دے دسپیدہ سفت دے چه اخپل ہے با سخت جنر بیتفاق ای چوہی بیس اخپل میلسکی با بیتفاق ای اوز درہ سی ملاد باتیل ملام درہ سمیساری دے کتو تا چو یم در پسی گاتی او کتو تا چنو یم در پسی با چاٹی گاتی دمالانا بیلگان سیب خبر ہے دا سیبا کو یو سپیری ود گورنر ایلاشو پور پو پو یو ورځ کې چرته مذاکر کړي نو چاته پوښتنه کوي د ایسه بداته داسی دومره د لری مصافته ای او رسول کټ کړه په د دادا د عزادو د دا برکت دادا د عزادو د برکت ا کوم کلي لا با چې وراله ما زما د ځانو براکړم او دې ضروره شي د باندې کوم ملاد ملاد لاس چې د پرازاد دی ملاد د چاد لاس هه ملاد د دا د لاسه می غریب چې د څو تو کوملا د لاس سره خو جرات با چل ملایک نه یاله سره فمثلو کماسل کلبی د دردا چې پسپک نه هڅ هرسته نه هر فارس کې کډوډه او توه تي هم منډوي او ک ویه یام سره منډوي انده کاش انده د با چل ملان دغه شی مثال دی فمثلو کماسل کلبی الله دې ګره کله ورکی دخره سره کله د سپ سره او حدیث کی کله د خمدیز سره او کله د شادو سره کمقلدۃ الانقاد القنادجه والخناجره الله د موږ او تاسو ته تا حقانیت نصیب کړي زالیکا مسله قوینه به سوال دا قومي جک زو بیا ته نمازونه په توبني تکذیب کوي فاق سوسیل قصدہ بیان کردی تا قصہ اللہ میں تفک ہم جاتا پاچ دا خلق فکر ہو کی ساہ مسلا دیر بد دیمی سال دا قوم چالدہ جنہ قصد و دروبی اس بات کریز ماں پایا تنو بانیا انفسا اون کانوی دیمون پاک کون نافس بانیا جی ظلم کی من یادلہ چاہتا چا اللہ لار نصیب کی فوال موتر یاگل لار او چا اللہ سے گمراکی فوالا ہے کہ همو الخازون دا خلق جہنم یاندی توانیان دی ولکاج ذرا ن ایا ما پیدا کړی جهنم لپاره ډیر خلک بنل جریږي لري ان د انسانانو انسان او جنيات ما د جهنم لپاره پیدا کړی الله وی له قومون جوړ لپاره شنو مشتا لایق قوم نبیات او هغه باندې فوجي نه سوچ نه کوي حق په حق سوچ نه کوي ولهمای نه درځي سرګیشتا الله یې شنو نبیات دل وکي ولهمای ځانه دغه غوګون مشتا لایق ما او نبیات او هغه دل نه کوي زړه سره او په سترګو سره د خدای قرآن نه دی او په وګونو سره د خدای قرآن ناوري اولایکا دغه ځناور کله نامي په شان د ډنګرو دي اولایکا دغه خلک چې د الله کتاب باندې نه پويي الله کتاب نه د الله کتاب ناوري داوی مسا د ډنګرو دي الله وي اولایکا کل خلک چې د اپنه نه اخلي دي وګونو نه نه اخلي او سترګو نه फायदा نه اخلي ته مثال نشري ډم ورې بل هما ځلو بای کې دغه کما کولې ګمراجی وله ډنګر خپل بازار تي یې نه کړل فرمالي پی یې نه کړل پی یې کور پی یې نه خپل هغه وخدات پی یې نه دی یو کیسه کړي یو پیر وېګر کې اوسېده او بس غیبي براتلا څه براځه غیبي لرې براتلا او جو دو جوړه جوړه بندشې ده په منډه راغلي او کور کې چې څنګه سوال کړه ده خدای دې بابا څه شي ملګر ورکړي څه نو ورکړي اواز شو غب غب غب ته هغه جوړه چې څنګه نو کړه بیا منډه پری هغه دله جوړه هم سوال بیا نو دریوړ ډوړې خدمت وکړي د نو مثرا لوري یا جی مل حیا بی شرما خدای دې ورکا استاد مالک نماز لري ډوړې راخص کې هغه جو خوړې نو را نه څو پری مې دا اوس زم کنه دریوړ ډوړې احتمال درک نو خدای پاک پختل پا خدرا سره وینا سپه بویا کوي وای ګور به حياتي کزيد نه دارا توه به حياتي کزيد ګور د چا په دروګي ته ناشوي د الله په دروګي ناشوي کنه در کوله در کوله در کوله کله چې دوه درو ورذیکې کمینه جوړید ته ملاونه شو راالي د خپلې دربارې په یو ځما د مايده پهلاره او ځکه دې دې کور کې اوسېږي او کله لسه راځي والله زما د ایمان غیرت د نوې رات چې د دربارې د بل دربارته نو دا راته و چې دې راځه تو شو کړو و لایکا کله نامي بلهم زلو څو چې خدای دربار څلې د دې سپین امبټاره کله نه سپیچ نه الله فيه دې کړی دی او ییریږم د خدای هر شی چې موږ نه د الله نه دی خو ماسره انسانانو ظالمانو نه ظالم انسان او ظالم پیر دغه قاتیدو نو د جهنم لپاره الله پیدا کړی بلهم ازل اولئک هم الغاتلون داخل الغاتل دا و دی خبر دی وللہ الا اسما الحوسنا دعوه توحید پرواند دعا سره وللہ الا اسما الحوسنا خاص د الله تعالی د خصائص څخه استفاستاج پتونہ قدروه بها الله ته پریاد کوي کله ته دغه صفاتونو ته واشته پیش کولی سره فدروه وښتنه الله ته نکوي بها په دغه صفاتونو باندې موننسره د الله خصانو موندي چه کم صفت تا, تا اللہ تا پیشکه غفت نکه انو اللہ بستا دعا قبول کی کرا و ضرور اللہ جنم پری دیگا کسانیو الحدونا چی کجروی کئی دا اللہ پنو منو دا اللہ نم بندل ورکی دا اخصر ملحید دی یا جلون عنیل استقامت یا جورون بیها کم چه اللہ پاک زاند بار کم صفت نئی ویلے کم نم نئی ورکره تا اغا نم اللہ تا ورکی نو دا الحاد دی یا دا اللہ الحاد ده غفار ویدنو انسانانو تا عبدالغفار پزه چه ویسره غفار ویدنو مرحید او دارنگیو سره اللہ پاک تداسی نو مرکی چگا نا پا قرآن کسا نا حدیث کی نو دا مرحید واجب الوجود واجب الوجود عیلت تام دارگی وغیره وغیره دا چکم دیکن آقا مناطقه چکم نمنا اللہ لورکی دا پا قرآن و پا حدیث که چه نوی نو دا ملحی دین دی پری دا داغا صالت ما دا پری دا مطلب دا دی زرد دی چه جزا بار پیش دو داغا چه دیو کون چه و وست که یو سڑه وی چه پا دیر حد فی تسمیه که با دام رازی خدای چه چه دا خدای بام پا دیکی رازی حدیثو گیشتای نه پا قرآن گیشتا نه پا حدیثو گیشتای جمهور یا پا اجماد و مصره ازامت افتزانی شرقایی چه وی پا اجماد و مصره دا خدای اطلاق اللہ بنی شویده دیتا اجماد وی او دا خدای چه ده؟ دا, دا خدای دا مانا دا اللہو ده دا, دا اللہو ترجمه منگه که پا چه سره؟ خدای سره خدیا م بیا احتیاط پېږیږی لري حاجاده سړې چې کله جوړه کې نو سری وي اے خدای جنو وي څه وي یا الله یا رحمان یا رحیم یا زلالش المجید یا رب العالمین دا الله چې کوم صفاتونه قران او حدیث کې ذکر دي تکاو ته ولی ته پېږی نه یا الله ناي لاي تاسو په ګان او نړۍ یا الله دشي وای خدای خو چې کله کله کور ولا مېان کیږي خداووند خان خداووند دماس وای کنه وای خداووند خان چې اشنه کیدای شي اضافه سره په بل ځای باندې هم د اطلاع کیږي او بار سورته بارې د خدای نومونو غشته درنه کمه قلچا چا چي کوي تعالی باری تعالی ها الخالق آل الباری المصور او لهناشته <amino صفح> بنا باری د الله ترونه گشته عبد باری تعالی داشته او کنه د خدای نمونه کی چې بی هغه به استعمالو نه روان لري اځ نه ان کټیل خدای خو یې زنه یادې بزورم چې دعاګيونه ادا وکنه دعاګي بزوایم یا الله یا الله یا الله ان يا اللہ, يا اللہ، يا اللہ، تيسر تانو تسوين اسمان منع صحاد خلق جنة يو حدث تلميليك إداة شرعه اللهم قال يو كم سل يو كم سل ممنع يو كم سل ممنع ندقذ اكي محادثين واحد يو كم سل بدأ منحصر ندي منحصر بدأ منحصر نورا مشتئ حدث اكي نورا مشتئ نورا مشتئ اللهم انت صاحبو في السفر والخلفة في الله اللهم این نیاز بگا سفر وقابت المنظر ال و سوء في فی المال والا اهل ایم برس اندار دعا بیا کولا کنا کولا شاہ اسمال شهید رحمت رالی کتاب کی پا اخفر کتاب کی اگلی کی تقویتو للمانمی او کتابو خوانه چاپ کی پاکی با اللہ صاحب نے فرمایا اگلی چلی کلی الله صاحب نے اللہ صاحب نے اللہ صاحب نے فرمایا نو بری جان پاغه باندې اعتراض کړل وي ګور خلق صاحب چاته انسان انسان دا یو شاو دسمائش یې صاحب الله الله الله صاحب نے فرمایا اللہ صاحب نے فرمایا داس وې گاڑی واڑی وې وې شاسر نو دا حدیث سوچټی کړه دا الله پپ صاحب شته هیڅ نو څنګه به الله زماي الله انت صاحب فی سفر حقیقي ملګریزم مستعز تو دي الله دې کنه اللهم انت صاحب فی سفری اللهم انت صاحب فی السفر خوش خلاص شو فذوه به را وممن خلقنا او بعض زارا چانو جما په راکړې او ملت روانه لشتای یو يهدون بالحق بيان د حقي خلق د بيانې نه راهنمایي کي حق و به حق سره يا يدلونا پیر صاحب سره په اصلي کوي مهاجرين ديال صادق مخلوقات د علماء حاجبان دي زماده مخلوقات نه بعض د شي همستا امتون يهدون بالحق خلق د څخه اي راهنمایي په حق سره کوي راهبري په حق سره کوي او چې د ندغه شان د تخویز ولدا کسان کذب درو نسبت کوي زما آیاتونو باندې مطلب زما آیاتونو دروغ کړي زر جه چورو روبونی سم ما جوړ لا دارځنه چې دیوبانه پويږي او املی او امولات ورکوم جوړ لا اینکه دې اتنا زما تدبیر ډیر مضبوط ده اگر دې محکم ما وساہی به من جننا نشتره دیو په ملګری باندې چلونته شاهد د شو که هماری صلی اللہ علیہ وسلم تا بدل بدل معنی دیگر نا صاحب تزکرہ چجو سکین اصل پاجدل پوری تاجمان چلے تو کال پوری ان ہوا نذر الا نذر مگر ان کے کار دے اے جو نہ بولی تھی مل کو جہ سموات پیدائشت اسمانوں یا بچے اسمانوں ازمگی تا اللہ جل شان چ شینید چې شو د دېو أجل مرګ يا عذاب کې دې چې تاسو را نیټه راغلی فبی اي حدیثن با د یمنن طشق قیامت قیامت هم ده او مرګ هم ده ټول فکرې او یا عذاب دی هغه هم کې دي نیټه په دزاد یاد د مرګ یاد د قیامت کې دې چې قیامت یې دی او لمایږي کا لا لسات تکون قریب څه خبر پکې دی چې قیامت سوی یې دی ابي اي حجيش ان بعده يمنون پس په پا کوم خبر باندې رسو د قران نه په ایمان وروړي د قران علاوه بل کوم کتاب دي چې الله رب الدولار بیا بومي دی دا کتاب وو قران او په قران باندې نه لری بل سم کوم لار ده کوم با خبره ده چې په باندې دیو ایمان دی وروړي ما یزن الله فلا جلو چالا چالا بلا رکھت اللہ خودون کی اغدر پارنشت اپریتی دیو لڑا پسر کشی کی حیران دریانا تپوس کے دا خلقستانا انیس ساہ جیتا قیامت مبارک گئیانا مرساہ دا بکل رازی قیامت بکل صابی قیامت منتحہ بکل ای سبوت اوقود قیامت بکل ای قلوہ اینماعی درد بی علم در قیامت در اللہ سر علی لا یجلیها لواقیها اللہ نخکارک کئی قیامت لڑا پخ بلواقت کی مگر نزا هی رئی قیامت دارا پا خلواق کی مگر چوگا یو اللہ لا یجلی ها بخوانه ملیان وی ختم مداما نم مالی شدگا چوپسا بخوانه بچوگ ناجور او رابل ممبر اغسطر او رابل ممبر اغسطر او صادر بغداش ونیو او صادر او دابا قضوزاو اللہ یجلی حال وقتی ها الا هو الا هو الا هو نا دا فجو خود از مارد منوشی در او رابل تا باستا دے کچر تایین جولی با لو نا نا لا یجلی حال وقتی دنه په خپلام کریډیت کې الله نه کې څاکی لا یجنها ټوکړی نو څه چالو کوم په ناپوږی بکړی یو الله مقصد بداو کنه چې په خاني ملانو نو نه واینی دې سړیل را په خپل واځ ما الله یا الله زرمړ کې مقصد بداو چه دا داشه خاتم بیاقو که مخصر بدا لا يجلی ها اجل نمار تیجه نفس لرا تاک پلوان که چه ما يا الله یا الله زرزر مر که چه منگه الله مر که سب یاکسی پنن پانو در زن تاس او کن دا پوریالان چه کلم نشی کنه دا غطانه نو پزه دیوه وروپی دیوه زرزر روپی وار که وی زرزر روپی مریا مو شرم آل پو شرمون نی پي دې وېده چې په مننه چې دا او دا کی شي وای دا مالدار دې دې په خبره هو بده نه کوي موږ هم خدا بېزاد او نو سامو بېداخ خو دی هوېته ورته چې بېداخ چې دی کا او ګوځه معنا لري ولې چې به خبره چې منګه باندې کې څه انده څه کوي ها ورته دی چې خې ته مار دی قیامت سقولات او درون شوي دی قیامت په درون دی ان په چا باندې اسمان وانه دغنې ریږي چې دله را ما ازما کوالام بنیام چری دغه ته او ازما کوالام دکیام نیریگی نو چدی دیری دوجنا پاګوبانی خبره درنه شویدا ادنس مکی والا ذکر جبریل علی اسلاح و اسلام چی پیان بار سلم تولی چی اخ بیر نو پیان بار سلم مال مسئول علاها بیعلم من السائل مال مسئول علاها من السائل تو ذکر پیدی که دوار زیو یو شان تولی نو سموات والارضان ساقولت اے ساقولت کروها دې مونه ای اعظم شان هوا د دې مونه خفیه امره یا سیپ مونه د اعلی سره سب کلت سماوات او الارض نو تا چې مگر ناساطی کا تاسو تا نه کیدا خلاص ک امنک حفین تبوایت تل لکه محمد رسول الله عليمي ته قیامت باندې تا نه تاسو د خلک کیدا تا چې ته پوئې سوال تاسو سره چا کې ځاګ پوئې ته څو علم د چمنه دغه ایدا څو یې نه دي چې قامت نه چې قامت بک الله را کان کا یا ته خوخي ته سوال باندې حفی مانو ای تهي باندې تاسو تسلان هو ته ولي خوخي راضي پي نو راضي هم نه یو پی جو هم نه نو ته پوښتنه ولي کوي قولوا ان ما علم راضي ته خفي راضي خفي یا خپل څه دي کنه هغه شي سره دا حفي ده حافي راضي حاجی مانوځي اے لکه مہربان مانا اسلام راځي او یا چنگندر محیمان اسلام راځي او یا مانا اسلام راځي ک انک حفیون ان هو ای علم بہ ابن جوزی ولکه راتکاری چې ته په دې پویږی راتکاری چې ته دا خوخه راتکاری چې ته مهربانی کوي په دې باندې وقلوا انما علم عند الله لکه الله سره دې لیکن اثر کړو نه پوی قل نبهشن فی قولوا الله لكم ذوالك نعم النفس اقلذن پرنده نافیان از زره الا ماشاء الله مگر اچ خدای فخوا ولو كنت علم غیبا کزه پیدون کی د هدی بووی لست اکثر تم نوتی جماعه بڑے کډو خیر کارونه ما ما سن سن بوی را سیدی متا بادو انا نه ایم از الا نظر مگر اون کی مبشیر و زیر ور کون کی له قول ایمان روڑی د پیغمبر حقیقت الله پاک هولی وتا چې توڅه شویا زه په غیبو نه پیغما نه مال د خیر او شرم اکه چتا مال د او شر وې ما تبو ولي لا مصیبتونه راځي درې هو الله جل الله زړه خلک پیدا کړی اسي تاسو دیو ناقص نه چاده ما اسلام دی وجالا پیدا کړی دا مینا داغینه زو ځاخه زداغي لیاس کنا اله دی په چاران حاصل کیږي سره لیاس کنا اله لیاس کنا ین له دی په چې څه څوک سکون د زړه آرام د زړه سره وکی بیا سکون نه له یو چې ګمنه نو پاون خضر علی ګلې تو یې کنه سره د شپې د غوږ کې او سره په چې کی اولاد دغه غسل نه کړي غسل نه کړي سبا پیوخه یې دا کار وای خو شپه کړی دی خو سبا زره سباغه دی ودودودې چې سبا راوخته نو دا روجو شو کنه کی یا دا سره روجی کی خرابې ناراضی شه دې سره دې رښت غوسه وږي دا حدیث بخاری شرح هیت دی هغه کې څه چا چا شر نشته روجی کی روجی کې فرق ناراضی روجی کې فرق ناراضی غریب بچونو سودایي شوې چاته خو څوک لوبه کوي خو احتیاط و مو څه کوي فلان ما تغیر شار کله چه اغا سرایوزه شی حملت حملان خفیفان خزا حمله شی سپکر گونج حملونی شی پر خیطه کی گنا فمرد بیهی دیست تر را تر رو کچو رو جدا شی فست مرد بیهی و قامت و قعدت فمزد بیهی مانداش دی حالت کچو دی دا ذلراتل ذلراتل فلما مش غلط کله چې درنه شودا والله دوړ دواګانی وګړلله تا لېنه ته تنه الله کته مله راځي کله صالح نیو خستاز وی نیکامل ویلانه کونن نه من شاکر من مو شکر کوون کې بعضه فسلین دا وقته ادمه سمسل لګی ادمه سمچ کله بيبي حواس راي صحباتو کو رحمن چونهو شیطان نه لید یو د خټه کیچري پات نه لایز چې د دپ په څوک نه دا کېدې شي خاماري کېدې شي خاماري أغوی ورو هوا وې کنه زما یو علاج د توغرمات چې هغه سره با الله تعالی روغه کې وې څه می علاج کې زې وو شو عبد نو عبدالحارث موږ کې له وې کې له وې عبدالحارث د شیطان نم نو کله چې هغه وو نو, نو, نو مولا عبدالحارث کې اوسو دانيس باد د دا شرک کول دی پیغمبرانو ته او پیغمبران د شریعتي په او دا وکه چې کوم دغه دې بعض مفاسیرونو ذکر کړي دا خو لیکنه دته کې تفسیر مذهبي دارنګي مسائل راځي د تفسیر او کبیر دې ټول په جواکادات کوي دا چې پیغمبرانی پیغمبران معصوم دي شریعتنا بیا زړه عام انسانانو سره وګوي دید پوری قادمو حواؤو لیاسکنائی لیوا بس اللہ سچوا نو داگینا پس دعامو انسانانو دو مشرکانو واقعات کی یا پو قریش و عربو کدا چیچوئے دے یا پو یہودو کی ابن ابن نو چکلال چکم دینو زیولدوار کما چکم واقعات چی مفصلنو ذکر کردے ابو حاتم راضی ہوئی رمر ابن ابراہیم نو میراوید آقا کی چونسنو دے ابن ابراہیم لا یحتجوئی اگر محتاج به نده آزه که خود امام راضی رحمت علیه ویلو چه کلا خبر پیغمبر در شانس را اگر که راوی رشتیوی لیانت باوی جدا راوی دروه پیغمبر شد دادا کار نکه ای باید تو اگر که دا راوی حضروف جن ده لای احتاج بهی ده بیا که بلپرز و ترنی کسی هموی نو تا بسکره ای جدا واقع داره خود آم طور سر داد الله ای یش خلقنا یش شرکه ما غش شر الله یخلق شی انا غ نش پیدا کوله شی وهم دی یو یخلق پیدا کړی شوی مخلوق دایسه مشرک وا او صرف الله د د جیا نمونه چې کیری شرکین نمونه دادی دی خبره وې عبد علی عبد غلام سخی غلام سرور غلام محمدی اودایږي غلام نبی دا نمونه ټول سری اې شرکینونه مونږ دی خو نه خدابا خدابش حسین بش حسین بش کریم بشم سید او سوجیده اغا سید ایلهی باش خدای سره او ټیک ده خدای مخلوق سره چغېنونو نسبط باندې قوی دا شرکینونه مونږ دی عبد اعلی را رج... دا اللہ نمونو کیاوش تره؟ خودش دا بلا مانا غلام سخی سخی سایب غلاما دا نمونو کی شرک کی تسمیه دیتا وی پو نمونو کی بادا خدای سر بزنکا وی کم چا نمونو دا غزیه غا بدل کنو نو سخی پزهردی تو وی غلام رحمان وی عبد الرحمان دی وی خلاص و شوان ایوش رکونه ما اللہ <سؤال> یخلقه شیوام یخلقه و لایسته تاقه نللی دیو دو پارنسرننننننننی بلاد قولون راک زالمنین زنرم تاقولشی و این تا دون کتابو از رکی دیو تایل <سؤال> الهدا سمید لالی تا درات تا څوک شنو راي سلام عليكم رب تاسو باندې تاسو کاواز کوي او چې چوپ ناشته ان الذين يتنازعوا لکه دا پیران سره لګیده هغه چې تاسو आवाज کوي د الله نه عبادت او هم صالح ګنده تاسو باندې باندې باندې محتاج دي فجوهما आवाज تو کوي فاجا تجيب لكم الساعه خبر یو مانی کنه ته چې تاسو لريشته نيسته سر دل او आवाज او الله کا څه اللهم يا اشهد دي مابودان لپاره تاسو دې بوتا باندې پر اجه بچلو لپاره دې زیارتو لپاره ارجون پیام شو نه بیا حضرت الله کوي يا الله بو کو ونيخو شو کنه تخپین لا لا ماشي کنه و دې تلل او کی کنه اللهم ارجون بیا شو نه دي او خواني ختي پیروا اوس خبرې کوه وا اللهم يا اشتاو لپاره رسول جابوسا ديول کوي يا اشتاو لپاره ستړي جنا سره ديول قولوا ادروش روان تا دومره وړه یا خوښ راکا ثمکی دونی ماسره تدبیر بد وکي او ملات مراتوې لازم اخلاص ويي متو ده د شوا یا چا ته خدای نه او ماسره تدبیر بد کوا او چې اللهबाजी کوي عزت کړه یقیناً ملادبار جماعت دوست ما اللہ دی آغاز نظر کتاب چھ ما دل پلید اللہ کتاب و قران وہ وہ تو اللہ صالح آغازات دستی کی دینی قنصرا ولجن آغاز چوک ولجن قصا تا دور نہ جتا سواس کرے دلوان نو سجونہ اغو تا قد نلری لای تا قد نلری ترشدت قول نہ تو جانرے گد کلیشی و ان تدروہم کچه ته تاسو ته اواز وکسم دا الله تعالی رسول الله سموس خلاص خبر نه هوي ورته راځه به ویني چې موږ کتا صبر او دل نه کوي د زرب په غوور مطلب د کافرانو سره لګی یا د بوتا سره بوتا مسترګی راځته نه جوه حقیقتا نه دره نشي کولی پټوان دا سترګی راځته د کافر مثال له کافرون تاسو سترګي برابر باش ګوري خز ال عفا خز ال عفا خز ال عفا عادت د معاف کولو نظر دی څوک کا پیټه او ما کوي دلته انا د نظر باندې د زړه پر سرغو نه ني نه کور شي روميون مضمون دی ها حقیقتان چې کنده اغه چې ګم مقصد نظر دی هغه یو کې نشته دی او توشي نشته هغه بډې پټ نه هیڅ او خوشاله حقانيته هغه نه نه کنه خو زلافه ونيسا ځان مقصد سره آسان خو شي دي کنه هغه ځان کې پیدا کا اساني پیدا کا او څه مت پیدا دوا چیزی ما پیدا کا خو وامر بالمعروف امر کا په هکار او هم نی کرن والی وارثانی جاهل مخ واره واره جاهلان نه جاهلان سزانه سلام علیکم الہ نب تک جاهلین په اړه موضوع باندې مکی رکان وای ما یان زغن کمنه شیطانان کلچ وسوسه ورږي تا ته شیطان ترنه وسوسه نغاس کید ته تمبل تویداشه پېږه بوت باندې د دې لپاره نو راتنه وسوسه فاستعین بالله پر او شه په دې پوری اکنه الله ارجوږي کوې اوته ان اللذین اتقوا کثارا چی تقوی خدا یې لريږي ځا مستون کله جوړه سجوده کوي او واسو سره شیطان تذکر زر خدا یادې فیض او مج جنات او وجو بناشی سرګد جوړه غړي ويقوانو چې جوړونه ذکر ما ځان دي یا دالح غبرهان لکه شیطانان ان سری کې جنې دي یقوانو دا ونه چپلا دا مسلکي یا مدو انهما یاتوال الاولی جوو پاره یا را کشکی جوو پاره فلغیبو غبرایې کی ثم لا یخسرن بیا کو تعینه ګوبره سره په ګورای کې قطעי نه کوي وحطرا جي په هر څه کې څه نه کوي قطעי نه کوي وائل لمتا تج بیااتن کله چې تراطونه کې یو تقیلی آیات سره مزر سره قالو جو بوي لو لشت به تا تا ولي قه ماكله زرا مويزا پشکړې بدي وي قلتون توا انما تبيو یک ننز تبيو مموده خبر چي يحيلي يما بن وهكي ربي يا مې ربي د خدای طرف بسائی دا دلائل دی دا پویدر و دا پارا آزا دا قرآن چیده بسائی رو سترگی غرول و دا پارا کافی شافیده بسیرت دی بسیرت بسیرت بسی مانا چه در زدر سترگی کلوالو دا پارا دا واحد سبب دی مرحب بگم دا خدایت را نراغلی دی و هدن هدایت دی و رحمت دی اقام دا ایمان رو دی پا آخره که بیاس دا قد دا قرآن کله په هر واسطې چغلستلې شي دا قرآنه هر څه جلولي قران چې هر یو جزء مستلکی ایزا تامین د وقت د بارشو قرآکی آ فایل ام شوزه چې مېحل دی فایل پد نهش تل څه چی وي ان قران جنس قران جنس قران جزء قران څه دی سلفا دنه واه رسول دی نو فسبلو او تکیروا د زړه په فاستن يقول له غوب تاکید ظاهري غوبن سرا وانشتو زدنپ غوبو تچن متواليشا شچاپ اسباب دریدلو د پیدا کو تچینا وانشتو مانس دیویس اے وانشتو اغه مشاغل نزان ساتا تچن مشغلاتا د قران نه مناکئی اغه مشاغل نزان ساتا غتاد قران دریدلنه قرآن تجي كي نستي نو بشي تصور مكوا او قرآن تجي اوزر كي نستي نو بیا پاسيگا ما بیا چو مك پاسيگا بازات تجي انتنا بیا مزا کنا و ازا قرية القرآن و کل چه لستر کیده قرآن فستا مولاو غبتا کیده و طول و انشتو اچوب شابتا کینه ولي قرآن او ردل و سره چوپود ردل و سره با اللہ دربانی رحمون که لعلکم ترحمون شاید چه تاسبانی دا اللہ طرف نرحموشی دو قرآن پا ردل و کسید دا اللہ رحمت نادی دی قافران با اللہ تسمعو لحاظ القرآن والغافی لعلکم تغلبون قرآن تاقومک دائی او قرآن تجاوکی ندائی تاسبا غالب شئید نو الله <سؤال> او قران ته وکی راوی قران ته جو وکی او تاسبانی بخوده رحم وکي اودا ايات مند سريه فاجحه گويلو چې پاجما د مفسرینو سره وي ان او نزلت فی الصلاۃ ایمام خطی رحمت الله علیه اند خبر کړی دا تناقض پوالا سره ایمام ابن کثیر دارینگی مجوزی دارینگی جننه متین نس بو واجما د قدوغه خبر کړی احمد بن حنبل پوالا سره وي اجما الناس انه نزلت په منځ کې په بنظ باره کې سره خواه دا خطبه چه ده نو پید باید عمومی الفاسر خطبه هم پیدی کرا نو که خطیب خطبه استان تبطه گه آکم سره چه په دوران خطبه کی خبری کهی په دوران خطبه کی خبری کهی نو داغی مثال ده شده یو حدیث ته کمسن الحماری یحمیل از پارا لکخر لکخر کمسن الحماری دک کرنگی یو سره مخیمان گه امام دې قرات کوي برزور او شاده مستدیم سره چې قرات کوي ان کا مسر له ماری احمد الاسقرا ابن تیمه رحمۃ اللہ علیہ و ایذا قران قران خاصنه له هوال شته لعلکم ترحمون واجت الرب بغ یادوار اب صافی ناسکا بزرگی تذوران پڑھی راجزه سلام وصیطه د الله پیرا ود ودون الجاری من القول پزور زوره چې چری چکم موه اخکار کو ما من القول بینه متت زیګه چې <متحدث> دیر تزور ما کوا غرور کوا خا بالغدوی ولا شال سار سره وبگو مطلب هر واس کی ولا تگون ماجگا من الغاصلين الغاتلونا ذلیکا میا دوا او خلک چا میا دوا او پرزور چرنه چې کومه وا چې خلقته او ریا خپل چکننه اعمال خلقته کو دل د پار کاری را نشي زکه زمنګ د فقې دا خبره کړي دا چې ذکر پرزور بنکه ذکر وڅکه او ما زیاد علمو واجو مفصوصه او منصوصه نا که مخازینه چې منسوشي دي هغه کې حضور ایشه علاوه د هغه زینونه نو په برز کې به حضور سره ایسته نه وي زکر دا علاقه مونږ ویلو چې حسن بسی سے قوله چې پټ دعا د کرا جواب موږ یې 14 درجه فرق تفاوت ده او یا درجه او ذکر کوو ذکر خفیو د جهری هم داسی کې سده یو ځای کې پیامبر ذات صلی الله علیه وسلم روان دي هغه او زور او زور چه دواری نو پیان بازا متویشی ای هنس ایر بروا لانفوسی کم ای خلکو پزان رحم وکی شفاقات وکی اینکم لا تدرون سماولا غائبا ولا كمکم تدرون اسمین قریبا خاص خاص دینکی ای زکر پزور اکولا شتره او زور شتا؟ او دلده بوره پلواز پکر ختم کول اللہ اس پکر کہ خاتم کول پجے کلچے باہر صوب نہ ہو لی کنا آنسی خالق گناہ دار ہو لی ہے خبر ہو رہا چلے کہ خالق نہ ہو لی کنا آنکہ آوری نو بیانو آنکہ لبے کبانے دھگا گاہ تاکلے لی یو کاری خاتم اکڑی تو قرآن نو بیان اور ختم کی او آو کنا جواب پا آخر کی اکڑی خید یو زباو سو کم کنا سره نو یو قاری یو ځکه ختم غړې برځې کوم کولې شي اته دې ته ختم نه طه او کنه او پمخه دې کوي څو چې ختم کوي نو زمري اوس څه سول داوی یو مسلاب دي چې کانا په مطلب یې نو خبرې یو د حدیث راځي یو صحابي او ځکه قران ختم کړ بیا برځې چې ګنن سره او وی یوځي کی تراوی کړي بیا داږي چې کوم نه خپل قوم فاطمه بیا تراوی کوي دا څو بچنی عبدلدارا چې کوم قاری دا وی چې زه د تختم بیا بوز کوم کوم خو زه د ځکه کوم دایو ادا یو بل نظر یو کړم لزمان نه خپل بشرو دې کنه دې په دې گلاسه او کته چې هغه په اړه نه په دې په اړه نه دې بل ته باڅ په دې خو تراوی یو محتنفل بل بل ترافل قصو دريګه نوې څوک مما ناتل د بازار نا فل بیا نا فل وای الله کیو درې دې کی بزيات کیو کی لہا و جنل جاهدا مقصد داله ماول کنه مواضيع مخصوصه مواضيع منسوسی داله تلبیه حضور وویل څو میچه حضور وای چې ال حجو ال حجو والسجود او وی وی دا رنگی چې د نورو ازان تزوره چې څومره بظوره کول شي فإنه اندازو تام مینکا دا رنگی هغه تقديرات او تشریقه هغه ختره هغه تقديرات دی هغه تزوره ورشي دا رنگی تقديرات انتقالات ایمان تزوره وای ولی دا هم منسوجی دی علاوه د منسوجی دی نه خیرو ذکر ما یکفي ما, ما یک خاط او خیرو رزق ما یکفي بهترین رزق هغه دی چې کفایت وشرو او بهترین ذکر هغه دی چې پټوی ان الینا کنا کسان اویند ربیکا الله په دربار کې دی لایاسد بیرونا یو مشروطي نه کې د الله یو عبادت دا هم چې سره قران ته کوي قران ته قران ته د یوستر دا مو چا عبارت دی ته نه دی حاضر دې ختم شروع یې زما سره بس شرعی اصول <سؤال> سره ختم کیږي او ته تجوید کېږي ظالم ولي کوي انا کا ختم ہواں تے توکی روکھا نو دشي بهینه رواه درنه عزیز الله دا دا د پر او مين نه عزیز الله معنا سره معاذ الله یعنی الله چې ولکه معاذ ور کړی نو توا رسول بیا جايس کی کله عبد المنوا هو نه نه واجی خدا عبد المنوا چواو مطلب دا دا رواجه ها عزیز رحیم او عزیز رحمان سره روا دین نو خ او میرا امید سوگ بسم الله الرحمن الرحیم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 او ده سورت بقرن رسول و نزول کی او سورت کی دعا ما صدیره اوه مسلا ده ده چه مال غنمت ده ده تقسیم ده ده اللہ پا اختیاره آغید پارا سریلتونه جگر کردی تقریبان دی اللہ سکوری دېمو مسل زده ترغیب الهی کتال ټولوم د کتال جن کوی اوید لپاره آداب ذکر کړي قواعد تقریبا د جن د احکام دي کوی د دې جن په زیمن زیمن کې د مسلمانانو او شاف ذکر پیر مومنانو هغه اوصاف او چې هغه 24 درجی په اغا اصاف چه اغا باعث گرزی پا ارتباع و دارنگی پا نانو رو باندی ماه چی صورتون سرا ربتون دادی ماه چی صورت